aga me ei ole nüüd nagu mingisugused profetid, aga tahtsime sellega nagu märku anda, et mis, mis, nagu, mis nagu tulekul on. Aa, ja kui me oleme selles mõttes se se eurokesksed, täna on ju siis tegelikult siis on saabumast raagika ikkagi meie, meie õuele ka sellepärast, et võtta, siin jälle üks päeva käis lehest läbi teema, eks, et Kõik, kes on külvanud mutant maisi, eks? Peavad oma põllud üleskündma. Täälik jama. Aga kui ütlege nüüd mis loomadest saab taaskord, et me oleme siis nagu selles mõttes suksed Et kujutake, nüüd olukord, et noh, me kõik oleme harjunud normaalsetes vahekordades olema ja sellest nagu isegi... Noomadega. Ei, vaid sellest isegi, isegi selles mõttes nagu see teatud positiivset emotsioone korjama, eks? Aga kujutake nendele ette näiteks, et olukord, kui äh, näiteks lehm saab nagu kunstlikult viljastatud ja tema tahaks ju ka nagu hellust, eks? Juhtus on siis kord selline lugu, et... Ta ainult see teinud oma töö ära, lehkeerunud kurvade märgade silmadega ringi ja küsinud. Aga mu mis, mis te arvate, kas ta sa sai seal? Ma arvan, et... Nikasai. Vastus on, on ette peada, et ta ei saanud.